Йому відкрилася вся безодня вітчаю, яку дарує степ. Особливо нерозважливим одинакам, які зухвало вирушають світ за очі, з надією, що в кінці бадьорої веселої і невиснажливої прогулянки на них чекає прохолодний гай із джерелом чистої води, з грибами, ягодами і неляканою дичиною, з покинутою колибою, Нарешті із запасом сухих дров, кресалом і сяким таким посудом. Нема цього всього. А натомість є безмежна рівнина, поросла травою, в якій на людину, крім плазунів, вовків і різної кусючої живності, нічого більше не чекає. А ще дощі, вітри, сніги, морози і спека. Але Степ хитрий. Свою підступну сутність він виявляє лише тоді, коли подорожнього зненацька захоплює ніч. А зранку Степ манить захватом від мандрів, жагою бачити і потребою йти. І нерозважлива людина йде, а тоді пропадає. Якби Ран не мав трохи досвіду життя в степу, він збожеволів би першої ж ночі просто неба. Його швидко роздерли б вовки, а рештки доїли дикі пси. Але він уже бував у мандрах і вмів виживати в будь-яких умовах. Щоправда, тоді він був у степу не сам, і тому що нижче сонце опускалося до обрію, то дужче він тривожився. Зсередини йому підказалося, що треба триматися річки, бо інакше смерть. А він глянув на небо. Якщо вірити в сонце, а не вірити в нього – це однаково, що плювати на зорону землю, а він дотепер простував на схід, віддаляючись від річки. Отож, треба вертатися. Обійти слід із півдня, щоб не зустрітися раптом зі своїми одногромадниками, якби їм із якогось дива забаглося повернутися на попелище. До вечора цей гак він подолати не встигне, тож необхідно готуватися до ночівлі в степу. Ран уже знав, що порятунком тут є вогнище, але розвести його треба так, щоб не спричинити степової пожежі. Тож він узявся кремінним ножем викошувати галявину і складати суху траву в купичку на паливо для вогню. Цю свою першу ніч на самоті в степу він майже не спав пильнував, щоб не погас, щоб принаймні тлів і курився вогник у неглибокій викопаній ножем ямці. Ранок він зустрів сповнений туги і розпачу. Хотілося плакати і до мами. У нього з'явилася думка повернутися в громаду летючого пса випросити прощення і жити тихо і непомітно. Він буде робити все, найважчу, найбруднішу роботу, лише б мати дах над головою, тепло взимку і миску каші цілий рік. Та очумавшись, погрешши трохи вуджених свинячих ребер і сухарів, та напившись води, ран почав мислити тверезіше. Ні, він не повернеться до своїх, колишніх своїх псів, що нібито вміють літати, бо вони повелися з ним нечемно. Одружили кохану дівчину, доки він ходив у важкий похід задля спільного добра, кинули у в'язницю, хотіли спалити, а до того ж планували гепнути довнею по хребті. Ні. Він обійдеться без них. Облаштується десь біля річки, де є пісок, збудує халупу, буде полювати і ловити рибу, а коли обживеться, вистежить якесь людське поселення або мандрівне плем'я і украде собі дівчину для одруження. А ще краще – двох. Хоча це... «Красти недобре. Можуть зловити і посадити на палю?» «Ні, він виторгує собі дівчину, двох дівчат, за рибу і гарне хутро диких звірів. Як доречно, що старий тум, хай йому легко ведеться у терені мертвих, навчив його ченбарства. А якщо ті не захочуть торгувати?» Тоді, тоді він, ран степовий, їх завоює. Так, він стане воїном, великим воїном і переможе у чесній битві. Але ж їх багато, а він один. Але степовий витязь ран викличе не поєдинок їхнього найсильнішого воїна і Переможе, а вони хай платять данину. Дівчат гарних, зерно, мед, тканини. Та що там казати, він, він стане їхнім володарем, а вони його підданими. Так гарно мріючи, Ран дістався річки і пішов униз за течією, вишукуючи зручного місця для пристанища. Нарешті знайшов те, що шукав – невеликий лісочок зі струмком. Але Ран не був би досвідченим і тертим життям мандрівником, якби не зумів припустити, що таке гарне місце може привабити не лише його Сюди можуть прибитись які завгодно волоцюги-степовики на конях, з луками і з кінського волосу-мотузям, а він ран хоча й сильний і відважний, проте не настільки, щоб ставати добою зі степовою ордою. Він ще має облаштуватися, обжитися, вийти в силу. Тому ран на розумній відстані від ласого місця зі струмком не менше двадцяти десятків широкого кругу, примітив собі невисоку кручу над річкою і заходився копати в березі печеру. Копав ножами і сокирою, а глину переносив жменями. Отвір зробив маленьким, лише самому залізти, а всередині розширив так, щоб можна було лягти і випростатися склепіння підпер кам'яними плитами і кілками, щоб не обвалилося.